Bonca Ábrahám Szafira történeti regény Írta Halmágyi Sándor Megjelent 1859-ben Kolozsvárot Ezt a regényt édesapám hozta haza csucsára. A romantikus korrajz eseményeiből életre támad ősünk Bonca Ábrahám, aki 1579-ben élt, Izabella királynő kegyeltye volt, szerepet játszó és köztiszteletben álló nemes az udvarnál, honnan is feleségének, a lengyel kisasszonynak tragikus halála után teljesen visszavonult. fehérvárat húzódott meg családi házában, anyátlanná árvult egyetlen kislányával, Szidóniával. A királynő érdeklődése és jó indulata továbbra is szemmel tartotta sorsukat, de Ábrahám búskomorságra hajlamos különc maradt. Csak könyvei és lombikjai érdekelték. Unitárius istenhite, igénytelen életformája csak olyankor csalta elő maga teremtette börtönéből, ha gyógyfüveket ment keresni a réteken. Ezeket a füveket megszárította, és tudós latin írások tanácsai szerint orvosságot készített belőlük a vidék szegény betegei számára. Ez az önkényes orvoslási kedv volt talán az egyetlen érintkezési pont Ábrahám és az élő világ között. Különben csillagvizsgálással, vegyszerek készítésével, s mint annyian mások is ebben az időben, a mesterséges arany előállításának kísérleteivel töltötte életét. Háza toronyszobájának célra épült kemencéjében hosszú éjszakákon keresztül hamvadt el sok eredménytelen energia de mert minden éjjel világosság égett az öreg tudós ablakában, a nép félelemmel és bizalmatlansággal bámulta ezt a fényt. Boszorkányságot magyarázván a kéményből tovaszálló füstbe. A zsugdolódzások, mendemondák lassan rémületté torzultak. A rémületből szervezkedés lett, és mikor egy nap járványos kiütések híre terjedt el az emberek között, Ostrom alá vették a titokzatos ház mindig csukott kapuját, s nem nyugodtak addig, amíg be nem jutottak Bonca Ábrahám boszorkánykonyhájába megkeresni az ördögöt, aki füstben, fényben, vaslakattal lezárt ajtók mögött kísérti az Istent. Asszonyok gyerekek életét megrontja, Görvélykort és nyavaja terjeszt az emberek között, Szemmel veri a kutakvizét és dögvészt hoz az állatokra, Szárasságot, áradást, ínséget és halált áraszt fekete füstjén át az életre, Mert így sokasodnak az ő aranyai. Mialatt Ábrahám leányával titkos föld alatti folyosókon menekült, a nép dühe a lombikokat, mágjára vetette a szeretettel őrzött latin könyveket, de minden kutatás eredménytelen maradt, mert az összerombolt, földgyújtott régi házban, ördög helyett, boncáék öreg kutyáján kívül senki más élőlényt nem talált. A szerencsésen megmenekült Bonca Ábrahámék Izabella királynő segítségét kérték, hogy új otthonra találjanak. Ez az otthon azonban olyan megközelíthetetlenül rejtett maradt, hogy további sorsuk előttünk is ismeretlen. Bonca Ábrahámtól apáról fiúra levezetni családfánkat Bonca Miklósig, az édesapá még nem tudom, Ma már a kutatás, oknyomozó írások eredményes megkeresése is majdnem lehetetlen volna, ismerve Erdély nyugtalan történetét a parasztlázadások, forradalmak és világháború után. De tény és való, hogy ez az unitárius, nemes és nemzetes bonca Ábrahám 1579-ben ősünk volt. Lélekben, akaratban vállalt felmenője mindazoknak a többi boncáknak, akik közül már csak magam maradtam.